Дзен і мистецтво догляду мотоциклу Глава 13 У настрої, який зберігся ще від учора, Джон і Сильвія з'їдають свій сніданок палатки і випивають каву, а мені їсти щось не дуже хочеться. Сьогодні ми маємо приїхати до школи, в якій стільки всього відбулося, теж я вже відчуваю напруженість. Пригадую, якось читав за археологічні розкопки на, на Близькому Сході, і на думку спадають почуття археолога, коли той знайшов забуті могили, вперше за тисячоліття. Тепер я і сам почуваюся таким археологом. Верес, яким обріз каньйон у напрямку Лівінгстона, схожий на звичайний верес, що його можна бачити дорогою звідси, аж до самої Мексики. Сонце сьогодні вранці майже таке саме, як вчора, тільки трошки тепліше і м'якше, адже ми вже опустилися нижче. Нічого незвичайного. Однак не звикає те саме археологічне відчуття, що за спокоєм цього місця щось ховається, якась зачарована місцина. Насправді я не хочу туди їхати, от краще б розвернувся і побрався назад. Це вже лимонь нерви. Вони вихоплюють із пам'яті оті фрагменти, коли напруженість ще ранку ставала такою сильною, що йому хотілося кинути все і не йти на перший урок. Не було ані найменшого бажання з'являтися перед студентами в аудиторії та щось говорити. То було цілковите насилля над усім його самотнім, замкненим трибом життя. А те, що він відчував, було схоже на страх перед сценою. Хоча проявлялося не в такому вигляді, а в страшній інтенсивності в усьому, за що він брався. Студенти казали його дружині, що в повітрі тоді вчувається електричний заряд. Він заходив до аудиторії, і зараз усі погляди обертались до нього і проводжали його, поки він ішов на середину приміщення. Розмови стишувались і до початку заняття всі балакали пошепки, навіть якщо лишалося кілька хвилин. За все заняття ніхто з нього не надводив очей. Його доволі суперечливу особу стали часто обговорювати. Більшість студентська цуралася його заняття як чуми. про нього стільки всього розповідала. Той заклад можна було ефемістично назвати навчальним – у навчальному закладі викладаєш та й викладаєш, а щоб мати час на дослідження чи розуми та участь по закласній роботі, то де там? Навчаєш, навчаєш, аж поки мозок не утопіє та не вивітриться творчий запал, і ти не перетворишся на автомат, який безгаво торочить знову-знову та саме кінченним хвилям невинних студентів, які гадки не дадуть, чому ти такий нутний. Вони втрачають до тебе повагу і поширюють цю свою неповагу до тебе по всій тут спільноті. А причина того, що ти навчаєш-навчаєш, у тому, що це дуже розумний та легкий спосіб робити свою роботу в коледжі і при цьому створювати облудне враження справжньої освіти. Зусім тим, він називав коледж іменем, яке здавалося безглуздим, Ба сміховинним, зважаючи на його дійсну природу. Проте назвисько те було для нього наповнене змістом. Він повсякчас вживав його, і навіть коли звільнився, воно відлунювало в деяких головах. Він називав заклад храминою розуму. і багато з того, що спантеличува людей, могло б розсіятись, якби вони зрозуміли, що він мав на увазі. А під той час штат Монтана накрила хвиля ультраправого політиканства, схожа на ту, яка була вдалася в штату Техас незадовго до вбивства президента Кеннені. Відомому в усій країні професорові Монтанського університету в Міссулі було заборонено виступати в студмістечку з огляду на чималу ймовірність того, що це призведе до заворушень. Викладачам пояснили, що всі публічні виступи слід заздалегідь погоджувати з відділком зв'язків з громадськістю. Було порушено академічні стандарти. Перед тим законодавчо заборонено коледжем не допускати до навчання будь-кого, кому більше, як 21 рік, незалежно від того, чи є атестат про середню освіту а тепер ухвалено накладати на коледжі штраф розміром 8 тисяч доларів за неуспішність кожного студента, що практично означало наказ протягувати геть усіх. Знов обраний губернатор намагався звільнити президента коледжу з особистих і політичних причин. Президент коледжу був не просто його особистий ворог, а й демократ. А от губернатор той був далеко не останній республіканець. Керівник його виборчої кампанії координував також роботу товариства Джона Берча в Штаті. Праворадикальна політична група в США, яка стоїть на платформі антикомунізму, обмеження впливу держави, конституційної республіки та особистих свобод. Це був той самий губернатор, що склав список 50 підривних елементів, про які ми чули декілька днів тому. Тепер внаслідок цього цькування коледжі врізали фонди. Президент коледжу переніс більшу частину урізаного на кафедру англійської мови, де працював Федер, і чиї співробітники доволі активно виборювали академічні свободи. Федер здався. Він слав листи в північно західну регіональну асоціацію з акредитацією, прохав усунути такі порушення вимог акредитації. Окрім цього, він публічно вимагав розслідувати стан справ у коледжі. Одного разу кілька студентів у його групах жовчно запитали Федра, чи не означають його спроби скасувати ту акредитацію, позбавлені їх можливості здобути освіту. Федер відповів «Ні». Тоді один студент, либонь губернаторів агент, сердито заявив, що законодавство захистить коледж від утрати акредитації. Федер запитав, яким чином. Студент відповів, що для цього залучать поліцію. Федер поміркував трохи над цим і зрозумів, як глибоко студенти помиляються стосовно всієї системи акредитації. Того вечора, готуючись до лекції, він написав промову на захист того, що робив. У ній мовилося про храмину розуму, і на відміну від звичних плуталих конспектів до лекцій, промова була дуже довга і ретельно підготова. Лекція починалася з посилання на газетну статтю про сільську церкву, на фасаді якої висіла неонова реклама пива. Будівлю продали, і тепер там містився певний бар. Неважко уявити, що в цьому місці вже під час самої лекції хтось зі студентів засміявся. А в коледжі, як було відомо, вже справляли п'яні вечірки. Тож така згадка була доречна. Так ото, в статті йшлося, що з цього приводу в релігійні інстанції надходили скарги. Церква була католицька. І священник, якому доручили відповісти на критику, виступив досить різко. Несила було йому повірити, що люди не розуміють, що таке насправді католицька церква. Невже вони гадають, що з цегли, дощок і скла і складається церква? Чи може річ у формі даху? Тут у подобі побожності подається справжнісінький приклад матеріалізму, проти якого виступає церква. Сама ця будівля не є святе місце. Над нею проведено ритуал позбавлення святості і крайна тому. Рекламу пива причеплено на барі, а не на церкві. А ті, хто не бачить різниці, лише проявляють цим те, що їх характеризує. Федер казав, що таке саме непорозуміння існує і щодо університету, через що так нелегко зрозуміти втрату акредитації. Університет насправді не матеріальний об'єкт. Це не є група будівель, які може захищати поліцію. Він пояснив, що якщо коледж втратить аккредитацію, ніхто не прийде його закривати. Не буде ніяких юридичних санкцій, штрафів, нікого не кинуть заграти. Навчання триватиме далі, і все буде як і раніше. Студенти здобуватимуть ту саму освіту, як і до втрати акредитації. Відбудеться, як пояснював Федер, просто офіційне визнання наявного стану. Це щось схоже на відлучення від церкви. Станеться тільки те, що справжній університет, якому ніякий законодавчий орган не може нічого диктувати і який аж ніяк не можна визначити як розміщення цегли, дощоб чи скла, просто оголосить – що це місце вже не є святою землею. Справжній університет тоді зникне, а на його місці лишаться цегла, книги та інші матеріальні цінності. Очевидчки студентам така концепція здалася доволі дивною, і можна уявити, як довго вони сілкуються і її осягнути. А далі, можливо, він чекає запитання, то що ж був воно таке, той справжній університет? У своїх записках він відповів на це запитання ось як. Справжній університет не має певного розміщення. Він не має власності, не виплачує зарплати і не дістає ніяких матеріальних благ. Справжній університет – це стан розуму. Це великий надбуток раціонального мислення, що дійшов до нас крізь віки, який не існує в якомусь конкретному місці. Це стан розуму, який протягом століть поновлюється спільністю людей, які традиційно мають титул викладачів. Проте, навіть цей титул не є частиною справжнього університету. Справжній університет — це достоту неперервна спільність самого розуму. Проте, крім цього стану розуму, власне розуму, існує ще й певна юридична особа, яка, на жаль, має таку саму назву, але є дещо зовсім іншим. Це некомерційна корпорація, один з державних інститутів, що має конкретну адресу. Він володіє майном, здатен платити за заслуж... служенину, одержувати гроші, реагувати на тиск законодавчих органів влади. Але цей другий університет, юридична корпорація, не може навчати, не створює нові знання, не оцінює ідеї. Він анітрохи трохи не є справжній університет. Це лише будівлі церкви, обстави, місце, в якому створено сприятливі умови для функціонування справжнього храму. Люди, які не бачать різниці, пояснює він, повсякчас плутаються, вважаючи, що пульнувати будівлю автоматично означає контролювати храм. У викладачах вони вбачають найманих працівників другого університету, котрі, коли їм кажуть, повинні відмовлятися від здорового глузду і беззастережно слухатися наказів, як це роблять працівники інших корпорацій. Вони бачать другий університет, проте не в змозі розглядати перший. Пам'ятаю, що коли я читав це вперше, та зауважив проявлену аналітичну майстерність, він не мав наміру ділити університет на галузі знання чи факультети і розглядати результати такого аналізу. І він також відмовився від традиційного поділу на студентів, викладачів та адміністрацію. Зробивши будь-який з цих поділів, ми одержимо просто силу в одної інформації, з якої не вдасться дізнатися більше, ніж з офіційного щільного бюлетеня. А Федер розділив університет на храм і місце. І скоро пролягла така межа, зараз цей нудний та неістотний заклад постав з небаченою досі чіткістю. На основі такого розділення він дав пояснення деяким непевним, але звичним аспектам університетського життя. Після цих пояснень він повернувся до аналогії з релігійним храмом. Громадяни, які звели його та отримують своїм коштом, можливо вважають, що вони це роблять заради громади. Добра проповідь може скерувати парафіян на правдиву стежку розуму на весь наступний тиждень, а недільна школа може допомогти правильно виховувати дітей. Пастор, які читає проповідь та керує недільною школою, усвідомлюють ці завдання і, як ведеться, погоджується з ними. Одначе, знає він і те, що його основне завдання полягає не в тому, щоб служити громаді. Його завдання – служити Богові. Звичайно, конфлікти не виникають, але коли неколи зі священникою-балаканиною не згодні куратори. І погрожують урізати фонди. Таке трапляється. У такій ситуації справжній священник має чинити так, немов би тих погроз і не чув. Його мета полягає в служінні не громаді, а лише Бога. Основне завдання храмини розуму, казав Федер, це давня сократівська мета істина в її постійно змінюваних формах, така, якою вона проявляється процесом раціональності. Усе інше підпорядковане їй. Зазвичай ця мета не суперечить прикладній меті напучування громадян. Однак трапляються конфлікти, як то було в випадку із самим Сократом. Вони виникають тоді, коли і в кураторів, і в законодавців, які чимало потратили часу та коштів на місце, з'являється думка протилежно тому, що містять лекції та публічні виступи професорів. Ті тоді тиснуть на адміністрацію, погрожуючи урізати фонди, якщо викладачі не хворятимуть того, що від них хочуть чути. Таке теж буває. Справжні служителі храму в таких ситуаціях мають чинити так, немов погрозтих вони ніколи не чули. Їхня основна мета передусім полягає не в служінні громаді, а в тому, щоб через розум служити меті істини. Оце він і мав на увазі під храминою розуму. Поза всяким сумнівом, він глибоко відчував цю концепцію. Його мала за баламута, але ніколи не гудили пропорційно до тих проблем, що він спричиняв. Від гніву оточення його рятувало почасти небажання підтримувати недругів коледжу, а почасти вимушене розуміння того, що його баламунство було зрештою мотивоване мандатом, від якого вони самі були невільні, мандатом говорити раціональну істину. Конспекти майже повністю пояснюють, чому він учиняв так чи так, хоч одну річ його карколомний шал не сила збагнути. Адже можна вірити в істину і процес розуму, що допомагає знайти її. Можна вірити в опір владі Штату, але яка рація при цьому спалювати себе день у день. Фізіопсихологічні пояснення не видаються адекватними. Не може страх сцени місяць при місяці підтримувати такі зусилля. Мало ймовірне і інше пояснення, ніби він намагався виправити попередню невдачу. Немає або жодного свідчення того, що своє вилучення з університету він вважав невдачею, а не якоюсь загадкою. Пояснення, яке я знайшов, випливає з розходження поміж браком віри в науковий розум у лабораторних умовах та його фанатичною вірою, вираженою в лекції про храмийний розум. Якось розмірковував я про цю нерозгодженість Аж раптом мене осяяла думка, а розходження ж ніякого і немає. Саме через брак віри в розум він і був так фанатично йому відданий. Ти ніколи не буваєш відданий тому, що повністю віриш. Адже ніхто з роду віку не велає фанатично про те, що взавтра сійде сонце. Усі бо і так знають, воно зійде. Коли люди фанатично прихильні до політичної чи релігійної віри, а чи до яких інших видів догматів або цілей, це буває завжди тому, що в догматах чи цілях тих вони сумніваються. У цьому випадку його запал був схожий на войовничість єзуїтів, історично їхнє завзяття витікало на сили католицької церкви, а з її слабкості перед лицем реформації. І саме браку у Федре вірив розум і робив його таким фанатичним вчителем. От так виходить більше сенсу. І ще більше його видно з наступних подій. Можливо, саме тому він відчував таку глибоку спорідненість із багатьма неуспішними студентами на задніх партах його аудиторії. Призирливий вираз їхніх облич свідчив про ті самі почуття, що він мав до всього раціонального інтелектуального процесу. Єдина відмінність полягала в тому, що вони зневажали те, чого не розуміли, а він зневажав тому, що розумів. Та поза як вони не розуміли, їм не лишалося нічого іншого, як завалити навчання і вікувати, згадуючи це з діркутою. Натомість, він відчував з цього приводу фанатичну повинність щось зробити. Він теж підготував так ретельно лекцію про храмину розуму. Він казав їм, треба вірити в розум, бо нічого іншого більш немає. Проте сам тієї віри не мав. А треба пам'ятати, що то були не 70-ті, а 50-ті роки, і чулися вже невдоволені бітників і ранніх гіпі з приводу системи та ортодоксального інтелектуалізму, що її підтримував. А проте навряд чи хто міг передбачити, як далеко ті зайдуть, піддаючи сумніву усю доктрину. І ось Федер із фанатичним палом узявся боронити цю інституцію храмину розуму, хоча е, ні в кого в ній... Принаймні, в Бозмані, що в штаті Монтана, не було ніяких причин сумніватися. Такий собі дореформаційний Лойола, виявничий фанатик, який усім доводить, що завтра з'їде сонце. Хоча ніхто цим не тривожився. Їхню цікавість живила його постать. Однак тепер, коли між ними нами лишилося найбільш неспокійне десятиріччя століття, Протягом якого розум атакували і атакували понад найхимерніші фантазії 50-х, я вважаю, що в цій шатокві, основою якої лягли його відкриття, ми зможемо трохи краще зрозуміти те, про що він казав. Розв'язання всього цього, якщо воно виявиться правдою. так багато втрачено, що вже і не дізнаєшся. Може, тому я відчуваю себе археологом, і моя напруженість через це. Зосталися самі уривки спогадів та розповіді тих, хто його знав. І тому, коли наближаюсь я до гробниць, біркую, чи не краще їм лишатися нерозкритими. Аж раптом згадую про Кріса, сидить позаду, і мені стає цікаво, чи багато він знає та як добре пам'ятає. Ми під'їжджаємо до перехрестя, де дорога з парку перетинає східну західну магістраль, на яку ми і звертаємо. Далі дорога веде вниз. Нарешті в'їжджаємо в, в Бозму. Там дорога знову йде вгору на захід. І ось я вдивляюся кудись вперед. Що нас там чекає?